ملاي <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إسلام كو سورشنا بيرا أبيع لنا داوستاني مجو يودما دا سور نيكدانا إذا نيني زاقني سيبريمي نيو مجو سويم جنراتياما و سويم ميستما اي ورمانيما دوكيه جود لودين آؤمي سويتو Uči nas da je osnova ove naše vjere, čisto i čvrsto znanje. Bez znanja nema vjerovanja. Drugim, drugim riječima, ovo vjerovanje ne može i ne smije biti nasljedno vjerovanje. Nesvjesno vjerovanje. Vjerovanje, što je takav trend, u dotičnom vremenu i određenom mjestu među ljudima. Postalo moderno da se naziva selam. Ako je na tim i takvim osnovama islam kod nekih uspostavljen, na istim takvim osnovama će sutra biti isrušen. Određenim propisima Kao što smo vidjeli u pojedinim mjestima u Bosni. Ako je takav islam dojuče rečeno, danas ćete nazivati selam bez bez znanja. Sutra im je došlo i rečeno, više ne smijete nazivati selam. To se ne može na taj način uspostaviti. Već mora biti zasigurno uvjeđenje. To mi nas I izvor naše vjere prvo prvom redu Kerim gdje kaže falem ennehu la Znaj da nema drugog Boga osim Allah. Da je on jedini istinski Bog. A drugo da nije ispravno i drugo ne vrijedi da se obožava. Pa prije šahadeta kaže falem pa znaj. Dakle i taj šahadeta ko se bude izgovarao riječima samo a ne bude imao svoje stvarnosti, neće od njega biti koristi. Jer se ne traži formalnost kod nas, muslimana. Forma da se ispuni. Već se traži prije svega suština i bit stvari da se ostvari. Uzvišeni Allah kaže govor nam o kurbanu upravu nao u temu len jenal Allah do Allahane neče doč luhomuha njihova mese wala dima'uha niti njihova kru kurbanska wala kien jenaluhu taqwa minkum več do njega dolazi taqwa ki bo gobo yaznostod vas I zato ne ima koristi ako se zakolje kurban od haram harami metka. Zato ne ima koristi ako se obavi hađ kao veliki badet. Ako je taj hađ obavljen iz harami i metka. Jer nije izvršena, nije upotpunjena ona suština, Da čovjeka odgoji i usmjeri u njegovom životu. On se može zvati. Po stotinu puta hađija. Ali od toga kod Allaha uzvišnjog nema ništa. To su imena samo. I za koji ništa ne stoji. Ako nije suština osvarena i, i ispunjena. I zato. Kod nas muslimana je jedno čvrsto pravilo. A to je. Da kada nam se govori o našoj vjeri, da pitamo o dokazu. Šta je osnova toga? Drugim riječima pojednostavljeno da kažemo je li to tvoje mišljenje, predpostavka ili je to zdanje sa dokazima. I niko se ne bi smijeo na to uvrijediti. Imamo dva principa u poslovnosti različita. U pogledu vjere i ovoga svijeta. U vjerskim pitanjima da bi nešto bilo dozvoljeno da se radi, da se nešto može raditi i da se kaže ovo je vjera, ovaj vjerski propis mora postati dozvola za to. Moraš imati dozvolu da bi nešto radio. Jer u osnovi uvjeriti je zabranjeno sve raditi samo ono što ti je odobreno da smiješ raditi. Drugim riječima ne ima novoga nečega uvjeriti da se može uspostavljati. Kad nekoga vidimo da nešto radi od jerskih i badeta od jerskih radnji pitamo ga šta ti je dokaz da smiješ to raditi. Vidimo nekoga Napravili su dovište neko. Pitamo šta vam je dokaz? A znamo šta može biti dokaz. Kur'an i sunnet i ono što je građeno na njima. Svakako da. Ni kijas, ni ižma ne izlazi iz toga kruga. Jer neće doći sa nečim suprotnim Kur'anu i sunnetom. Bilo šta da ljudi uradi od vjerskih propisa i kažu to je vjera, pita mojih gdje vam je dokaz da se to smije raditi. Suprodno tome, u ovo svjetskim poslovima, u dunjalučkim poslovima, sve nam je dozvoljeno. Osim onoga što je zabranjeno. Šta to znači? To znači da u ovim našim dunjalučkim poslovima Koji nisu čisto vjerske prirode, nisu vjerski i bade, ti vjerski obredi, u osnovi sve nam je dozvoljeno. I zato nećemo pitati gdje ti je dokaz da je to dozvoljeno. Da pijem vodu, to je dozvoljeno. I zato se ne pita šta je dokaz da smijem pit vodu, da smijem ješti jabuke, kruške i ostalo što je Allah dao. U osnovi sve je dozvoljeno. Samo su neki stvari od toga izuzete i zabranjene. Pa ćemo reći šta je dozvola da mogu pit vodu, dozvola je to što nije zabranjeno. Dobro šta je dokaz da možemo, možemo napraviti dovište negdje. Kažemo ne može se napraviti dovište takvo kako se čini, a dokaz za to je što? To nije u vjeri propisano. Vidite te razlike. U vjerskim pitanjima ništa se ne smije učiniti ako ne ima svoje pozloge, svoje osnove. Dakle, u osnovi sve je zabranjeno. Ne smiješ u vjeri jedan korak učiniti ako ne imaš osnove i dožvole da to radiš u vjeri. Jer je inače uspostavljanje nove vjere, uspostavljanje propisa, ako ko uspostavlja propisa? to ne može ni Allahov poslanik, ni jedan melek, niko, samo Allah uzvišeni. I zato kaže u Kur'an kerimu, uzvišeni Allah, em lehum šuraka'u, šera'u lehum mine d'ini, malem jedan bih illa, Ima li oni božanstva, koja im propisuju njihovu vjeru, onakvom kakvu Allah propisao nije. Znači, onaj propisuje vjeru, Postavlja sebe, neuzovila na mjesto gospodara ljudi, boga ljudi. I zato su oni sveštenici i monasi u Kur'anu nazvani da su se proglašavali Erbade min dunila, božanstvima mimo Allaha. Nisu oni rekli ljudima, planjajte nam se. Postite u ime nas, koljite u ime nas i tako da je. Ali šta su radili? Uzijeli su pisati vjerske propise koje Allah nije objavio. I to je preuzeti ulogu neuzugrila Allaha, ne znašano, među ljudima. A ista stvar je i Ko uzme zakone mimo Allahovih zakona, da se po vlada. U najmanju ruku, ako čovjek ne može te zakone uspostaviti među ljudima, da se po njima sudi, Biće ubijeđen i mora biti ubijeđen u sebi, u svome srcu, da su to najbolji zakon. I da će se on trulizi za Allahovom pomoći, ako i kad može da ih uspostavi. A nevjernik je onaj koji kaže, paovi zakoni nama odgovaraju, koje su ljudi uspostavili. Oni su korisni kao i Allahovi zakoni. I tako da je, i tako da je. Dakle, u vjerskim stvarima ništa se ne smije raditi osim sa dozvolom. A u ovim dunjalučkim stvarima sve je dozvoljeno osim mal, malog vroja zabranjenih stvari. Drugo, nakon ovoga znanja, treba da bude čvrst iman i čvrsto vjerovanje. Čvrsto vjerovanje zašto radiš sve što radiš? U ime koga? K'o je gospodar i šta to znači? Da svoj život praktično usmjeriš tim putem. Da živiš za ovu vjeru za Islam, Da je ona najpreča. Drugim riječima lahko jednostavno rečeno. Prije nego što učiniš jedan korak u svome životu da izlagaš. Jer je Allah tim zadovoljen ili nije? Ako jeste ja ću to uradit. Ako nije, neću kada bi mi sam svijet rekao drugačije. I zato se musliman ne povodi i ne smije povoditi za masama. Spomenuli smo da je uzvižen Allah Ibrahima, ale i selam, samog njega nazvao umnetom narodom. Dakle, nije narod po količini, po veličini, nego po istini. On je sam za sebe jedna skupina. I vrijedniji je on nego savdunjalo. I zato nam uzvišeni Allah kaže da se ne bismo zavarali ovim glasanjem kakvo vidimo među nemuslimanima. I to nije ništa novo, to nije od ulog ili prošlog vijeka. To je od davnina tako. Kad su sjeli i sastali se. 325. godine porođenju Isahali Isselam i glasali je li Božji sin ili nije neuzobila. O su glasali, a da neće o drugim stvarima glasiti. I većina ih je rekla nije, ali ta većina je ugušena. Vlas je stala bila, rimska, uz ono manjinu. Jer im je to odgovaralo i bilo blisko onome širku kome su oni bili. Pa su spojili taj širk svoj to vjerovanje. Kešhara i onda ih postavili kao zaničnu vjeru među ljude. وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. Ako slediš većinu ljudi koja je na zemlji, oni će te skrenuti sa Allahovog puta. Ne znači da je istina uz većinu. Može biti uz većinu, ne kažemo Ali istina će nemjeriti prema većini. Vidimo danas šta se radi. Čovjek koji pojma ne ni o politici, ni o ekonomiji, ni o čemu. O ovim dunjavučkim stvarima kad su glasanja, izbori i tako dalje. Njegov glas je isti i iste jačine kao glas onog vrhonskog strušnjaka, učenjaka. Koji zna šta je korist za društvo, a šta šteta. Izjednačeni i uvijek će one mase biti više. I kad se obeća, mi ćemo vas nahraniti, da ćemo vam ovo, da ćemo ono, ljudi glasaju za da tako. Koliko su to primitivni ti zakoni i toliko smješni, da ljudi mogu pasti na taj nivo. Jeste li svjesni da se danas milioni dolara upotrebljavaju u kampanje prvizbore? Kom je to koristi? S jedne strane ljudi umiru od zladi. S strane ne imaju šta jest. S jedne strane problemi ne nemorala i svega ostalog što vidio među društvom. Kome, kome su odkoristi ti milioni koji se potroše u kampanje pred izbore? Posebno pa merci. Izgovore se, izgovore obećanje, obećanje kad se nije ništa o Nema sistema mimo islama. Samo taj sistem se na zemlji ne može uspostaviti dok mi taj sistem u svom srcu ne uspostavimo. A prije toga ne budemo zadovoljni tim sistemom i tražili taj sistem. Sistem islama u nama samima. Sistem islama u našim porodicama, među našom djecom, među našom rodbinom, u društvu, u žem u kome se kretimo i tako dalje. Kada bi nam uzvišeni Allah sad poslao halifu i predvodnika, muslimani bi ustali protiv njega. Zato što još uvijek nema te svijesti. zato što je još uvijek, nažalost, islam u teoriji, a ne ga u većini slučajeva u praksi. I zato još uvijek nema straha od islama. I zato nam mogu svašta kroz te teorije ubacivati, osnivati institute orientalizma. Jeste li vi svjesni? Da. Se na takvim institutima radi po 50 i više godina da bi se jedno dijelo iz, izvelo na svjetlost s dana. Jedno od tih dijela jeste el muđamul mufehresli el pavl hadith. Riječnik izraza hadiskih koji je poređan abecednim redom uradili su ga orientalisti nemuslimani Lintinski jedan koji je umro prije nego što se završio taj projekt a ideja se sastojala u sledeće da se sakupi svaka riječ iz devet najpoznatijih zbirki hadisa božeg poslanika Liza Ne bi se na taj način dokazala eventualna kontradiktornost, suprostavljanje njegovih riječi jednih drugima. Ne samo da sakupe hadise, nego svaku riječ iz tih hadisa i da ih poredaju abet redom. I da napišu gdje za koji nalazi. I da bi sebi svakako lašali istraživanja u tom pogledu. 50 godina su radili na tome projektu. Ne bili, još uvijek dok smo, dok smo mi muslimani kao umet, ne bili postigli taj uspjeh danas u teoriji zamute. Pa nam donose razne teorije. I kažu, islam ima svoje površno i unutrašnje značenje. Ima nešto što se zove šarijat, a nešto što se zove hakika. Šarija, to su ovi koje vidimo. Islam, načalno. A ti kad to ne ima veze s time. Drugim riječima hoće da kažu, kad se ti uzdihneš u više sfere, ne trebaš niklanjat, ne trebaš ništa. Neozabilna. Da bi nas samo zavarali. Oni kad dolaze kao nemuslimani i nastupaju, i će niko slušat popa da mu dođe i vazimo. Da mu kaže, kuraz, sjajz, idem da u tumači. Neće odmah mu. Šta hoćeš ti? Znate šta ti hoćeš? Ali oni uzimaju našu djecu. Na Oxford, na Sorobonu i na druge univerzitete. Gde ih uće Akidi i Tetsiru i ostalim zanostima. I onda ti dođe musliman. Koji kaže ljudi. Ono je bilo za ono vrijeme. A ovo je za ovo vrijeme. Ljudi nismo u. Za ostatku, za ostalim svijetom. Zato... Što još uvijek tomačimo Kur'an po starinskom, što još uvijek shvatamo našu vjeru ponom starom, ni moramo nešto u našoj vjeri promijeniti i tako dalje. I muslimani šute, nažalost. S jedne strane što ne imaju dovoljnog znanja o svojoj vjeri, jer nisu bili zainteresovani za svoju vjeru, brinuli su se više za svoj dunjaluk i mnogo više, neuporedivo više, nego za svoju vjeru. A s druge strane, što ne vidi u tome svoj dunjaločki interes, a zaboravljaju nahiret. Nek neko drugi to uradi. Kad bi ti se reklo otiđi u to i to mjesto, dobit velku veliku svotu novca. Koliko bi se ljudi odazvalo. Kada uzvišeni Allah kaže učinite to imate džendret. Djelima se kaže, a šuti se. Jezikom, dijelima se kaže, pa ja nisam siguran u taj džennet, hoće li to biti ili neće. Jer da su ti takvi sigurni, sigurno bi se odazvali. Allah ovom pozivu. Ashabi Božijih poslanika, ali isača sadam, jedan od nje na ugudu, kaže tako mi Allah, ja osjetim džennetski miris. Osjetim miris dženneta. Toliko mu je jako i veliko vjerovanje dao uzvišenje Allah. Ova jedan jede hurme, kada mu se kaže Allah vam džennet obećava. Nije sjeo da razmišlja, da, da računa svoje dunjalučke račune. Već uzima one hurme i baca i kaže, ako mi treba toliko vremena dok pojedem ove hurme, da uđem u džennet, meni one ne trebaju usta i vori se na Allahovom putu. To je taj iman koji se pokreće sa Allahovom pomoći. Koji je jači od bilo kakvog oružje. Jer muslimani kad gledate u bilo kojoj bici nikada nisu bili nadvočni i vojno. Oružijem brojčanom na svojim neprijateljem. Ali iman je taj koji pobjeđuje. Osim u jednoj bici kada su se ponadali Da će pobjediti svojim brojem. Na hunejnu. Iz ađebetkom ke sretokom. Kada vas je zadivil, zadivio vaš broj, vaša brojčanost. Felem tuhnja Ankom minellahi šeja. Pa vam ništa nije pred Allahom koriste. Umalo nisu izgubili. Božni poslavi ali izazreza sam stav među njih. Biježe mnogi. Kad su vidjeli tu silinu neprijatelja, prepali se od njih. Pa im kaže dozivajući ih. E ne ne biju. La kezib. E nebnu mutalib. Ja sam. Njerovjesnik Allahov. sam laž. Ja sam sin abdil mutalibom. Šta to treba da znači? Sa znači jove riječi? Doziva ih sa dva poziva. Pošto su neki bili slabi u vjerovanju. Tek su primili slavu. Početnici. Njima upućen jedan poziv. A upućuje i poziv onim svrstvim muminima, mutekijama. Muminima kaže ja sam Allaho poslanik. Nisam laž. Znači predružite mi se. Svojim imanom. A onim drugim početnicima kaže ja sam sin Abdulmut Talibov. Ako pitate i za porijeklo. Kad ste stajali u džahilijetu. Za ljudima koji su bili. Častno porijekla. Sadite ista da ja, ja sam sin, ja sam sin Abdul Muttaliba, njegov unuk ali se ovaj po toj lozi kaže sin, ja sam sin Abdul Muttaliba. Stavite i mene sada u islamu, kao što ste stajali u Đahilijetu. Za svojim prvacima ja sam vaš prva stan te za mene. I onda sallallahu pomoci uspijem da pobijedim. Kada je imam došao na scenu. Kada su ima stavili po strani, sve je propalo kasnije. Nama danas muslimanima kažemo jeste dijelimično problem neznanje. Jedno opšto je neznanje islamsko neobrazovanje među muslimanskim masama. Ne samo među djecom, nego među starijim. Ali to, taj problem lahko se da prevadići. Ko je taj koji danas spriječava kada se može širiti vjera. Kada nima ima onih priješnjih okova, u kojima smo bili. koji taj delac koji ne da? Da se čuje Allahova vjera i Allahova riječ. Šeitan ljudski i džinski. Koji kažu, slijedite li ono na čemu ste zatekli vaše predke. Zar nas Kur'an na to ne upozorava? Pa kaže: "Ve inaqil lahum muttabi'u ma anzal Allah." Kada im se kaže: "Slijedite ono što je Allah objavio." "Falu bel la tabi'u ma alfeena 'alajika aba'in." Kažu mi samo slijedimo ono na čemu smo zatekli naše predke. Znači to vaše vjerovanje ne trep, ne vriedi jer je vaše vjerovanje zbog vaših predaka, a ne zbog uzvišenog Allaha tebaraka. To je ta osnovna razlika. Zbog čega ti radiš nešto? Jer zbog toga što su to tvoji predsi radili ili zato što je to Allah uzvišen i tako objavio. Wallahi. I billahi i summet Allah. Ako se uradi islamski propis, ispravno se uradi. Ali ako je njegov nije Bude slijedanje predaka a ne slijedanje Allahovog zakona od toga djela nema ništa kod Allaha da ne znam kakvo dobro djelo uradiš jevesullahu i sadu selam kaže innamal a'malu binijet djela su prema nijetu prema namjerama ne gleda se šta si uradio već kako si uradio i sa kakvom namjerom si to uradio Nema nije toliko problem neznanje. Može se svijet poučiti istinu. Li jehlike men am ambeđine o jahja men haja ambeđine. Da propadne onaj koji će propasti sa jasnim dokazom, a da živi onaj ko će živjeti sa jasnim dokazom. Kad kažemo među ljudima, ljudi da uživimo ono što možemo živjeti u našem društvu. O islamskih propisa. Kažu nemojte to raditi. Mi ćemo ljude okudljati na nacionalnoj osnovi. Jer je to jedini način da mi možemo obstati neuzdobljena. Pa gdje je Allah? Gdje su kuranske riječi gdje nam uzvišeli Allah prenosi. Riječi onih koji su se Resulullah a.s. usprotivili. I kaže... Va kaju inne tebije il huda me akenute haspas min dina i govore kada bismo mi slijedili istinu pravi put koji je sobom ni bismobili šćepani sa zemlje tako kaže. Ne stalovina sa zemlji. Uništili bilas ovi uništili bin na sonnik, gdje je Allah gdje šeradet. Je Jel to samo uđame i u, u te spihu. Što je se našim šehadetm. Enmen juđi bolomo parna i da vajeekši u sujeđ lahum na Allah. ona i koji se oaziva nevojniku, kad su granate padale i kada je neprijatelj bio iznutra i izvana. Mnogi su se tada asjećali Allaha. وَيَكْشِفُ السُّوءِ И који оттлања зло и недаче وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ И који лахчини уладари мана зами اَيْلَهُمْ مَا اللَّهِ Јели некий другий Allah мимо Allah Јели другий некий Бог мимо Allah قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون кажu zvišenja Allah мало je toga Kako se vi opamećujete? Slabo se opamećujete. Slabo uzimate povuku iz ovih događaja. U onome što je bilo i onome što se danas dešava. Gdje je među muslimanima danas u Bosni, gdje su otvorena širom vrata neumoralu i svakom drugome poruku, nažalost. Kao opravdanje kaže se, mi moramo živjeti. Naša ekonomija. Moramo se hraniti. Sve je povezano sa našim vjerovanjima. Jer u nas ne odvajanja vjere od ovoga svijeta. Potreban nam je rad na osnovu imana i vjerovanja. Kaže Allahov poslanik Ibrahim Halilullah. Rabbena la teđalza fitnetel lillezine kafaru. Bože ne učini nas iskušenjem kafirima. Ne, ne dozvoli uzvišeni Allahu da kafiri zbog nekih naših postupaka imaju dokaz u tome što nisu htjeli da vjeruju. Danas oni koji primaju islam primaju ga iz knjiga, a ne iz pracije muslimana. kako pozivati druge u vjeru koju mi sami ne poštujemo. Mi moramo stati na tim čvrstim principima pa onda druge pozivati. Pa će to biti dokazom ljudima da je to istina u šta ih pozivam? Jer kako reći čovjeku dođi i prihvati ovoga a mi se sami toga ne držimo. Dakle pravimo dvije greške. Prva je što se toga ne držimo a drugo Što sebi izbijamo iz ruku aduc da druge pozovemo u Islam. Pa niti druge pozivamo, niti mi sobom radimo. Kako pred Allaha uzvišenog stati i šta mu reći? Šta mu dat kao odgovor? Ovaj savršeni sistem, islamski, jedina je garancija uspjehu čovječanstva. Danas... Čovječanstvo Grca i utapa se u moru nepravde. Najveće nepravde, a to je širka Allahu, tabaraka vata'ala. Gdje mnogi su ubjeđenja da hrani ova ili ona država. Ova ili onaj sistem. Gdje se boje ljudi više nego Allaha gdje se nadaju od ljudi više nego od Allah i svega ostalo gdje se na državni način širi ne moral da bi se što više omladina jednog naroda oslabila da ne bi razmišljala o svojoj stvarnosti i da bi se na taj način zauzdala i usmjerila nekakvim drugim putevima zatim zunom i nepravda U materijalnom pogledu, gdje su mnoge države potpale pod kolonijalni utjecaj. Postavljeni ljudi iz toga naroda da vladaju, ali oni u potpunosti služe nekim drugima. Gdje mnoge države još uvijek odplaćuju samo kamate, a glavnica ostaje. Gdje mnogi narodi gubije svoju slobodu. Upravo na ovaj jedan način. Jer ti koji stoje iza tih kulisa, oni su kukavice. I ne smiju snagom izaći pred ljude i pred mace. Ali zavaravanjem, kao dobročinite i dođu, naprave na jednom mjestu rat i zazovu rat. Pa onda prodaju oružje jednoj i drugoj strani. Pa onda se umješaju u sukob i kažu mi vas smiriti. Nakon porušene zemlje. Pa onda dođu pa, pa ovladaju i pišu zakone u toj zemlji. A onda nakon toga kažu mi ćemo vam pomoći. Daćemo, daćemo vam dobre kredite. Ubili im dušu, ubili tijelo i one koji su ostali na kraju podjarmili za nekih stotinu i koliko godina kako predpostavljaju i račune dok taj narod opet ne počne ustajati na svoje noge dok se ne bude ne počne buditi, osvješćavati pa će opet doći jedan novi genoc jedno novo istrebljenje jedan dio naroda pobi drugi ulogore da se iz pamete izađu iz svoje pameti Treći, da budu protjerani, pa da naučuje tuđe jezike i adete i vjerovanje i sve ostalo. Da im postane ta druga zemlja draža nego njihova i da ne misle uopšte o povratku. Čak i nakon te takve razrušene zemlje, da kadrovi se masovno i masovno odlijevaju na stranu. U času kada su toj zemlji najpotrebni. Živo nije govor samo o jednoj zemlji. Već je to postao jedan sistem rada u današnjem svijetu. Ne ima islama, ne islamskog zakona i islamske pravde koja je garantovana i muslimanima i nemuslimanima. Danasnje rodstvo je gore od onoga u, pro, u prošljim stoljećima i u srednjem vijeku. Danas okivaju umove ljudi pa kada mu vude okolano njegovo tijelo on opet hvali i zahvaljuje svoga neuzubila ovosvjetskog gospodara. Toga tlačitelja. Nije svjestan šta je i kako je. Još kod nas neki kažu nama je prije dobro bilo za vrijeme tite. Još ovdje je snitaj rat nije uspio da razbije okove. Da Oni razmisle da kažu, a šta nam je to dobro bilo? To što smo morali imati vize kad hoćemo da odemo nađe od naše zemlje, da nam dozvoli da izađemo nađe. To, to što su nam uslovljavali, toliko može samo ićađije. Što su bile cijene da Allah sačuva. Lakše je otići Amerikancu za manja sredstva nego izborni da se odemo nađ u ono vrijeme. Gdje su zagvarjali inteligenciju Gdje su u školama masovno učili Neistinama Gdje su u vojci cjerali Da se jede svinjetina Gdje su taj svoj komunistički sistem Proturali na svakom koraku Gdje su postavljali ljude Na, svoj, na odgovarajuće funkcije Koji će kontrolisati što to muslimani radi. I opet, nažalost, kažu, nismo za njih. Nismo da se vrati taj jedan stari sistem. Jesmo li se mi još uvijek opamijedili? Šta se nama kao muslimanima dešava? Takav smo mi to narod. Možemo reći kao i svi ostali narodi. Ništa posebno. Ne imako da vaha u osnovi prokretog naroda. Ni ostavi odabranog naroda. Nego. Biva odabran svojim radom. I biva neuzubila proklet svojim neradom. Problem nas muslimana je što smo ostavili. Allah ovu knjigu za svoja leđa. Ko što Kur'an opisuje. Pa su to. Basili za svoja leđa kao da im nikad neće trebati. I zato su uzijeli male koristi do njavučke. Zato što se još uvijek Kur'anom bavi jedna određena skupina ljudi i to se bavi učenjem Kur'ana onima koji su otišli sa ovoga svijeta. Dok je živ, ne uči se Kur'anu. A kad umre, otiče u se više puta i na mezar i na drugim mjestima da u se Kur'an uči. Znaš je Kur'an objavljen? Ili mrtvima, ili živima? Gdje su Kur'anske riječi u Sure i Asinu li yum viramen kane hađen? Da pomine one koji su živi. Jer mrtvi gotovo je sa njim i da se osvare vijeć istine nad kafirima. Ne smije kod nas biti muslimana kao kod drugih, da naša vjera postane sistem zarade samo. Da naša vjera preko nje se osvaruje dobit. Da imamo članstvo i da imamo muslimane zbog Sergije, Zbog određenih primanja i tako dalje. Sramota je za nas muslimane da se medrese i da se islamske institucije održavaju od zekijata. Mi znamo škome se daje zekijat u onih osam kategorija. Osam kategorija. Znaš sve islamske institucije na kategoriju fukara? Jesmo kad smo ovakvi. Zahjati čistljenje i metka. I zašto imamo ovakve rezultate? Zašto imamo ovakve rezultate kakve imamo? Koliko godišnje svršenika medresa izlazi? A koliko od takvih ima zaista uticaja ispravnog i djelotvornog na društvo. Po novinama se piše toliko i toliko svršani ta medresa. Neke stvari u osnovi kao muslimani moramo razmisliti o njima i gledati da ih kvalitetno promijenimo. Kako bismo u našoj vjeri na ovome i budućem svijetu uspjeli sa Allahovom pomoći. Ovo je opomena svima nama. Nemojmo se zavaravati niti da imamo vremena, niti da ćemo lahko, niti da ćemo jednostavno i tako itd. Ashabi Božijeg poslanika ali i satoslava. U bici na uhudu vi to svi dobro znate. Čuli ste više puta. Gdje su bili? Na Allahovom putu. Izašli sobom da svoje živote dadu na Allahovom putu. I šta se dešava? Kada im Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže Ostanite na tome mjestu. I nemojte se bitati sa njegom. Čak vi, kada vidite da je borba završena. Po nekim predajama kada vidite orlove da kruže. Što znači završenoju pospunost. Nemojte se mitati s toga mjesta. Oni su tu naredbu prekršili. I šta se dešava? Sedamdeset će hidapada. Nakon što su bili pred pobjedom. Ta pobjeda pretvara se u poraz. A sahabi Božih poslanika, ali cate sam, pa se pitaju. Odakle ovo nama? Mi smo na pravom putu kao muslimani. Oni su na klivom putu kao mušljici. Uz nas je Allaho poslanik. Kako nam se može desiti da mi izgubimo? A Kur'an... Da je odgovorkulhuaminja Indije anfusiiku, to je od dva samih. Viste uzrokom u tom je pii. Sve ima svoje uzroke svoje posljeede. Ni možemo jedno raditi a drugom se, oče, drugom se nadati i drugo očekliti. Zaravo nji naov viješ taj jedne je propasti, ako u jednooj zajedici muslimana. Koja broji nekoliko stotina da ljudi, odaziva se samo u džanije par desetina. Par stotina i ništa više. Šta to treba da znači? Zar smo mi u Allahovim očima bolji i efdalni nego narod? Aad. I narod Semud, i narod Eike, i drugi drevni narodi koji su bili do jednog uništeni. Nakon njihovog uništenja, kaže uzvišeni Allah i ne žali za njima. Fe kuti adabirul kavmi lezina valem. I bio je presjećen korijen naroda koji je zolom činio. Zato što se kastir uzeo za prijatelja, pristnog, srćanog prijatelja. Zato što se sa njima kumovalo. Zato što se sa njima sarađivalo. Zato što se sa njima išlo na more i žene se skidale pa nije čudo što se silovalo i što se razilo, no što se radilo. Što je to bilo? Bilo je, a šta je danas? Zašto danas ovo što vidimo? Nakon uništenja tih naroda, kaže uzvišeni Allah, ne žale je malo za njima. Valhamdu lillahi rabbi l'alemin. الحمد لله. بار الله. بار الله. ليست. بار الله وتمت الله لكم доброчинство, наликом добро. у нистених они их конизوا الله واسيته اي велико добро ко الله. nekae hvaljen Allah gospodar svi svetova jer onakuni sti jedan svetiva koliko god hoćete drugi. kad bi sve dela što činio njemu teško druge da skori fala ta sa al-qawm al-ka'thiri nemoj žaliti za narodom ne ljernički nemoj da težao nemoj tugovati za njima hoćemo li mi sebe dovesti na taj nivo Da postanemo bezvrijednih od uzvišenog Allaha te barake od ta'ala. Zar ne vidimo opomene oko nas? Poplave, požari, zemljotresi, suše, ovoliko poplava, u jednom vremenu malo se kada zapamtilo. Gledajmo da pouku iz ovoga svega uzmimo. Da nam ne dođe smrtni čas, a mi u Nemaru potrudimo se da uradimo za naš ahiret. za ovo još malo vremena koliko nam je ostala na ome svijetu. Jer vallahi, niko nije, niti će do sudnijeg dana sa sobom nešto ponijeti od ovoga dunjalučkog svijeta. U svoj grob i da će to s njima ostati i koristiti mu na kijametskom danu. Faraoni su imali takvo ubjeđenje. Da će i njihovo zlato i hrana i piće koji je stavljano sa njima u grobnice. Da će im koristiti. Obični lopovi su dolazili to krali. I nije ih njihovo. Ubjeđenje da su božanstva ne uzovila, ništa, spasilo od toga. Skidali su sadnjih i onu skupocijenu odjeću u koju su bili odjeveni. Svi ćemo izaći sa ovoga svijeta praznih ruku. Samo sa nosimo dobra dijela. Resulullah sallallahu alaihi wasallam savjetovao je svoju kćer Aisu radijallahu anha, so svoju kćer Fatim radijallahu anha. I govorio, o Fatima, ja ti ništa kod Allaha koristiti ne mogu, jer se ne radi o rodbin s kim vezama, već odjelima. djelima, wala ješfe'una illa liman irteba. I ne šefata za nekog drugog osim samo za one sa kojima je uzvišen je Allah zadovoljan. I zato u ovoj prekretnici našeg života, u ovim događanjima uzmimo jednu veliku pouku i naš život programirajmo, iskoristimo naše vrijeme i našu snagu. Mogućnost da saznamo i imeta koji nam je Allah podario i sve to podčinimo Allahovoj vjeri, Allaho uzvišenom, jer ćemo se na kraju i njih sami njemu vratiti. I nemojmo govoriti neka drugi to dobro urade, jer će sutra na sudnijem danu željeti da i najmanji trun dobra ti uradio. Jer će to sve se brojati. I to za tvoju vječnost. Nakon koje više smrti ne ima. Nemoj olako držati do grijeha. I reći to je grijeha. I drugi rade grije. To je grijeha. Ima i većih grija koje ljudi rade. Znaj da ti sutra neće na um pasti. Ni tvoj otac, ni tvoja majka, ni tvoja djeca, ni niko na ovome svijetu. Likun limri in minum je u njih. Svakoga će toga dana njegova briga zabrinuti. Svak će se o sebi pozabaviti. Na danu kada će majka doći svome sinu i reći mu, zar ti bila najbolja mati? Zar nisam znala na, na prošlom svijetu u sebe stati? A sin joj odgovara, tačno je moja mati. Istina je to. Daj mi samo jedan sevab. Samo jedan sevab mi daj. Potreban mi je. A on će joj odgovoriti. Nef si, nef. Ja samo za sebe znam danas majko i nizakako drugog, ja sam se samo osidi danas zabavio. Jer se radi fil jeneti, wa fil sair. o tome ferihkom filđenjeti u oiku fisair, od skupini koja će u žeenjeti i skupini koja će u đhenjem. i radimo za taj Jer oni koji su živjeli stotinu godina prošao im je ovaj svijet kao jedan dan ili kao jedan dio dana. I kada najveći griješnik bude doveden pred džehennem onaj koji je najviše uživao na ovome svijetu u blagodatima i bude samo Umoćen u njega. I bude pitan. jesili li ikada dobra ikakvog vidio. Reći će. Nikada Allahu. Nikakvog dobra vidio nisam. Sve će zaboraviti. Kada samo bude umoćen u djehendnem. Sve će zaboraviti. Ona, sva ona uživanja u kojima je bio. I biće doveden. Sovijek koji se najviše napatio na ome svijetu, ali je imao najveće blago, blago imana i vjerovanja. I kada mu bude pokazan džernet, kada bude u njega uveden, biće pita je ti nikakva zla u svome životu vidio. A on će reći nisam Allahu nikada nikakvog zla u životu svome vidio. Od svih ljudi on se najviše napatio na on svijet. Ali je sve zaboravio prema džennetskim uživanjima. Posljednji čovjek koji bude uveden u džennet. I nakon koga se džennetska vrata zatvore, Je čovjek kome će biti dano toliko. Gdje mu dato toliko u blagodati. Koliko je ova zemaljska kugla i još deset puta toliko? Posljedni čovjek. Kako li onim prvima? Kako li je u društvu Allahovih poslanika? Vjerovjesnika? Onih džennetlija koji su ušli u džennet bez polaganja računa? Onih 70 hiljada od ovoga umeta Zar poželimo da budemo od takvih? Čovjek ako bude pitan i ispitivan na Kijameskom danu, dovoljno mu je azaba. I zato, jedan musliman ne može i ne smije biti zavaran ovim što vidi oko sebe. Njegova vjera mu mora biti najpreća. Kada bi svi ljudi rekli drugačije, Allah ovako kaže i ovako mora da bude. Ako ne mogu to stvariti kod drugih ljudi, mogu kod samog sebe. La yukelli vullahu nefse ni la Allah ne zadužuje nikoga osim samo njegovom mogućnostju. I čovjeku pripada wa en lejsa li l'insani ila masa'a само ono što sam sobom uradi i zato la to kellevu ila nefsek u osnovi trudi se i bori se i radi makar bio sam kad svi ljudi odbiju ti budi taj alejkum enfusekum sobom se pozabavite Molim uzvišenog Allaha tabaraka vata'ala da u susretima u kojima se muslimani sastaju da bi naučili od svoje vjere ono što im je prijeko potrebno. Da bi radili po njoj i zajednički stali u isti sas širenja ove vjere i njine odbrane molim da učini u ovakvim skupovima svoj veliki bereket danas našim odazivom na ovakve poziva obaspe svojim rahmetom da nam odlaskom iz ovih mjesta nakon koristi koju smo vidjeli na ovakvim susretima oprosi sve naše grije i da nas u njegovih vjerovjesnika, iskrenih, šeljida, njegovih svjedoka, i dobrih ljudi sastavi u džennetskim bašama najvećeg dženneta, elfir devsul a'ala. Molim uzvišanog Allaha tabaraka wa ta'ala, da nas zasiti, splecki i smutni i smutljivaca. Da nas... Ujedinili, učvrsti i ojača na njegovom pravom putu se radimo stakina. Amin. Ar-Rahman,